فهذا مجلس رابع من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله ونحن في ضحى هذا اليوم يوم الخميس السادس من شهر ربيع الأول من عام خمسة وأربعين وأربعمائة وألف Fahyakum Allah jami'an al-hazirin dan al Satalah beliau memuja Allah Subhanahu wa Taala lalu mengucapkan dua kalimat syahadah dan bersalawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluarganya dan para sahabatnya dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan lalu beliau mengatakan bahawa ini adalah majlis yang keempat dari majlis di mana kita membaca dan memberi komentar terhadap kitab sunnah dari Sunan Abi Dawud Sulaiman ibn al-Ash'at al-Sajistani rahimahullah ta'ala dan di hari ini kita berada di waktu duha pada hari Kamis pada tanggal 6 di bulan Rabi' al-awwal tahun 1445 Hijriyah. Maka, Hayyakumullah, beliau mengucapkan selamat kepada antum seluruhnya, para hadirin dan para penyimak serta yang mengikuti Kajian ini. Al Imam Abu Dawud, rahimahullah Taala, bab terk salam, alahul Ahwa. Berkata Imam Abu Dawud, rahimahullah Taala, bab tentang meninggalkan ucapan salam kepada para pengikut hawa nafsu. Wa bab 'amm fi tarkis salam ibtida'an wa ilqa'a aw fi tarkis salam raddan wa jawab. Dan bab ini maknanya bersifat umum dalam hal meninggalkan ucapan salam. Baik ucapan salam permulaan kita yang memulai mengucapkan salam atau dalam bentuk membalas ucapan salam ketika mereka mengucapkan salam kepada kita dan ini termasuk cara di dalam menyikapi para pengikut hawa nafsu dan ahlul bid'ah bal hadha naw' min al-'uqubat az-zajriyah liz-zajr wat ta'dib Yakunu hatta al-artikabi ma'huo دون البِدع من المعاصي Bahkan hukuman ini, yaitu termasuk bentuk hukuman sebagai bentuk hardikan dan sebagai bentuk memberi pelajaran kepada mereka. Dan ini sifatnya bukan hanya kepada mereka yang terjatuh ke dalam perkara bid'ah. Ah. Hmm. bahkan yang lebih rendah daripada itu dari mereka yang melakukan perbuatan kemaksiatan. Al-Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi kitabihul azim Zadul Ma'ad jilid kedua halaman 390. Berkata Ibnu al Al-Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya yang Agung yang berjudul Zadul Ma'ad pada jilid yang kedua pada halaman 390. Al wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam Tarkus salam ibtida'an atau rada, warada, ala man ahdath hatta yatuba minhu. Thumma dzakra Hatiin hadis-hadis di bab, wa azzahumu li abu Daud, dan dikenalkan dengan kisah Khabib bin Malik dan kisah tiga orang yang meninggal dunia. Dimana ibnu al-Qayyim rahimahullah taala beliau menyebutkan di dalam kitab tersebut bahawa termasuk di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalkan untuk mengucapkan salam baik dalam bentuk memulai memulai mengucapkan salam ataukah menjawab ucapan salam mereka yaitu terhadap orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang baru di dalam agama ini hingga dia bertaubat dan meninggalkannya lalu kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan dua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ini dan beliau juga menyebutkan tentang kisah Yaitu hadis Ka'ab bin Malik tentang kisah tiga orang Yang tertinggal dan tidak mengikuti peristiwa Perang Tabuk Dan hal-hal yang berkaitan dengan bab sebelumnya Yaitu bab yang menerangkan tentang menjauhi Para pengikut hawa nafsu dan ahlul bid'ah Baqiya an unabbih ala naw'ain min ahli al-bid'ah kayfa yutu'amal ma'hum Maka definisi saya ingin menjelaskan dan menyebutkan peringatan tentang dua jenis dari jenis ahlul bid'ah bagaimana cara bermuamalah dan menyikapi mereka An-naw'ul awwal wali al-amr awlatu al-umur Jenis yang pertama apabila ahlul bid'ah itu dari kalangan penguasa. فَلَا يُطَعْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَفِي الْبِدْعَةِ الَّتِي يَدْعُ إِلَيْهَا Maka tidak boleh ditaati penguasa dalam hal bermaksiat kepada Allah SWT dan dalam perkara bid'ah yang dia mengajak manusia kepadanya. فَلَا يُتَّبَعْ فِي بِدْعَةِهِمْ Maka tidak boleh diikuti dalam bid'ah yang dia lakukan. Walla tunzah bayatuhu wa tuklag. Namun tidak pula seseorang mencabut bayat darinya dan memisahkan diri. Balhu awaliyul amrin muslimin luhu hak al sami wa ta'afil ma'roof. Namun dia tetap berstatus sebagai seorang penguasa Muslim yang juga memiliki hak di mana rakyat. Kewajiban mereka adalah mendengarkan dan taat kepadanya. Faa imtaul Sunnah min Qurunin adidah. Naka imam-imam Sunnah dari generasi-generasi yang lalu. Yatwala alaihim ulatu amrin min hukaman wakhulfa wamuluk wahum ahlu bid'ah waincruun albid'ah. Dimana yang memerintah mereka? adalah dari kalangan orang-orang yang mereka itu terjatuh ke dalam perkara-perkara bid'ah dan mereka menolongnya. Falam yakhla'u yadan min ta'atihin wa lam yanqudhu bid'atuhum Maka mereka tidak melepaskan ketaatan mereka kepada penguasa tersebut dan mereka tidak membatalkannya disebabkan karena bid'ah yang ada pada mereka. Bad'a'tahu hum huquqahum allati ja'alaha Allahu lahum Wujudnya bul bid'ah atau balala, namun mereka tetap memberikan kepada penguasa mereka hak-hak mereka tersebut, sementara bid'ah dan kesesatan mereka tetap menjauhinya. Wada'aulahum bil was salahi, was sedat, dan mereka senantiasa mendoakan kebaikan untuk penguasanya agar mereka senantiasa diberi hidayah dan diluruskan jalannya. الأئمة, dan termasuk di antara para imam <coughs> imam sunnah tersebut adalah Imam Ahmad bin Hamal wa'gihru wa Imam ibnu Taimiya, wahakda'gihru min al-aimma qabluh wa baghdha. Dan termasuk di antara para imam imam sunnah tersebut adalah Ahmad bin Hamal rahimahullah. Demikian pula yang lainnya. Demikian pula Ibn Taimiya rahimahullah taala pada masanya dan yang lainnya. Balakther kuteb sunnah al-musnifah Kanat fi usur Ulah tu amri negara-negara Islamiah di dalamnya pada bid'ah atau banyak dari buku-buku yang disusun. Bahkan kebanyakan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang menjelaskan tentang as sunnah yaitu keyakinan keyakinan atau aqidah ahlus sunnah wal jamaah mereka hidup di masa-masa di mana penguasa-penguasa mereka terjatuh dalam perkara-perkara bid'ah. ala bida laf itu negara-negara dan alahkti laf dengan berbeda-bedanya negeri-negeri mereka dan bermacam-macamnya bid'ah yang ada pada mereka maka hendaknya kalian memperhatikan hal yang seperti ini dan jangan kalian tertipu dengannya maka kewajiban seorang hakim muslim adalah senantiasa taat kepada mereka dalam kebajikan wa i'tiqadu dhalika diyanatan bil qalbi wa nutqan bil lisani waltizaman bil a'mal wal jawari dan meyakini tentang kewajiban kita untuk senantiasa taat dan mendengar kepada penguasa dan itu menjadi keyakinan kita di dalam hati dan kita mengucapkannya mengikrarkannya dengan lisan kita dan harus direalisasikan pula dengan anggota tubuh kita. Dan kita tidak mengucapkan hal itu hanya karena politik atau hanya karena berbasabasi dengan penguasa. Al Qismu Thani Al Walidan, Ibu Wa dan Kemudian jenis yang kedua apabila dari kalangan ahlul bid'ah itu adalah kedua orang tua, ayahmu atau ibumu. Wa huma ahaqqun naasi bihusni dan keduanya adalah manusia yang paling berhak untuk engkau senantiasa berbakti dan berbuat baik kepada keduanya. Kama alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahkan ketika kedua orang tuamu itu dalam kondisi kafir dan mengajak kamu untuk melakukan perbuatan kekafiran dan kesyirikan faqad sami'ta ma za amarakallahu bi terkadang Fakad sembita, ma'amarahkan Allah B. Terkadang engkau mendengarkan, engkau telah mendengarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepadamu. Di kaulah Taala, wa injah ada k, ala antu shrike B, ma'lay salak Bih ilm, fa la wa sahab huma dunya ma'rofa. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Quranul Karim. Dan apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan tindakan menyukutkan Allah subhanahu wa ta'ala yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya, jangan engkau taat kepada keduanya, akan tetapi tetaplah engkau bergaul kepada keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang baik. Na'udu ila hadal bab aladhi nahnu fih. Kita kembali kepada bab yang menjadi bahasan kita. Alhamdulillah, hadi rihlah dhahab wa hmm. Maka ini perjalanan kita kembali lagi setelah kita pergi kita kembali lagi. Bas insyaallah bi faida jamilah. <laughs> insyaallah dengan faida. Alladzina yusta'malu ma'ahum tarku as-salam ta'diban lahum. <laughs> orang-orang yang dimana kita menyikapi mereka dengan cara meninggalkan ucapan salam sebagai bentuk pelajaran kepada mereka tujuan utama dari melakukan hal tersebut adalah memberi pelajaran kepada mereka dan mengajarkan atau berharap agar mereka menjadi baik iza kana tarkus salami يؤثر فيهم توبه ورجوع apabila meninggalkan ucapan salam itu memberi pengaruh kepada mereka yang menyebabkan mereka bertaubat atau mereka kembali kepada kebenaran amma idza kana yaziduhu nufuratan nufuran adapun jika semakin menambahkan dia lari dan justru semakin bertambah kemaksiatannya Aou yazidu mafsedatan akbar, atau semakin bertambah kerusakan yang lebih besar. Fainnu fi hadhihil halalayyusra'ah dalik. Maka dalam kondisi seperti ini tidak dianjurkan hal itu. Wina ma yazduru min mizlu hadha ta'adib mimmun yanfa' ta'adibuhu li Maka orang yang berhak melakukan hal ini. Di mana dia meninggalkan salam kepada yang lain adalah orang yang memang memberi manfaat apabila melakukan dan menerapkan hal tersebut kepada yang lainnya. Misalnya Imam Sultan, dan Alim, dan Raja yang muta'af di kaumnya, dan kerak sezuj pada isterinya dan anak-anaknya. Seperti misalnya seorang penguasa kepada rakyatnya, atau seorang Alim atau seorang yang memang dia ditaati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya misalnya seorang suami kepada istrinya demikian pula kepada anak-anaknya فاذا كان المبتدع نفسه هو الذي بدا بترك السلام عليك lalu apabila ahlul bidah itu sendiri yang memulai justru dia yang tidak mengucapkan salam kepadamu Fa kalau dia melewatinmu maka dia tidak mengucapkan salam kepadamu dia yang memulai wa dan apabila engkau yang berlemah lembut kepadanya bahkan engkau yang memulai mengucapkan salam dia tidak menjawab ucapan salammu in rajauta wa dhanna ta wa rujua Apabila engkau berharap dan engkau menyangka bahawa dia akan rujuk kembali kepada kebenaran dan ketika engkau mengucapkan salam itu bermanfaat baginya. فَأَجْرُكَ فِي إلْقَاءِكَ السَّلَامِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ maka pahala kamu sampai kepada Allah subhanahu wa taala ketika engkau mengucapkan salam kepadanya. وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ لَا يَحْضُرُنِ الْآنْ حَالُهُ لَعَلَّ بَعْضُكُمْ يَبْحَثُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ yuwakilu malakan fayardu alayk dan telah disebutkan dalam sebuah hadis kata beliau beliau tidak mengingat sekarang yang makna dari hadis tersebut ketika seorang mengucapkan salam lalu tidak dijawab salamnya maka Allah Subhanahu mengutus malaikat lalu kemudian malaikat inilah yang menjawab salamnya tersebut summa nasihati للمطاوعين كالزوج مع زوجته واولاده kemudian nasihatku kepada orang-orang yang dia ditaati oleh orang-orang yang di sekitarnya seperti seorang lelaki dalam rumah tangganya kepada istrinya dan anak-anaknya an thuru fi zamanika hadza idza hajarta man ahdatha dhanban kabiratan min waladin aw zaujah An tanzir fi zaman kahada, hal kahada yenfahu, wajjgaluh yahdzuth tawbah, atau anuh yajdu ghyarat, yauhihi wajhtzunuh wajuruh ila mahu ashad. Maka hendaknya engkau melihat kondisi yang ada di zamanmu, kondisi yang ada di masa engkau hidup. Jangan sampai kemudian ketika engkau melihat ada di antara istrimu Atau dari anak-anakmu Dia melakukan satu perbuatan dosa Dia melakukan satu perbuatan kemaksiatan Apakah kemudian ketika engkau Tidak mengucapkan salam kepadanya Ini memberi manfaat kepada dia Hal itu memberi kemaslahatan kepada dia Atau justru sebaliknya Dia justru mendapatkan orang lain selain dari pemimpin yang ada di rumah tangganya tersebut dia mendapatkan orang lain yang memberikan perlindungan kepadanya yang justru akan semakin memperburuk keadaannya fa inna ahlul syarr min ahlis syahawat wa ashad minhum ahlul bid'i wasyubuhat yantadhirun abna'akum wa ahliikum halum ilayna ta'alu Karena sesungguhnya orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk dari mereka yang mengikuti syahwat atau bahkan lebih dari itu dari kalangan orang-orang yang mengajak kepada bid'ah atau mereka dari kalangan ahli bid'ah. Mereka justru menunggu anak-anak kalian, keluarga-keluarga kalian mereka akan siap untuk menampungnya ketika kalian meninggalkan mereka. وكما قال ابن القيم في الزاد <تصفيق> زاد المعاد المجلد الثالث صفحة 506 قال اذ المراد تاديبه لا اتلافه sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim Rahimahullah taala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad pada jilid yang ketiga pada halaman 506 kata beliau tujuan utamanya adalah memberi pelajaran bukan tujuan utamanya adalah membinasakan an nasihat kedua la taktir ma'a zaujatik wa abna'ik wa zumal aik istikhdam hadza an min at ta'dib wal islah kemudian Nasihat yang kedua, jangan sekali-kali engkau memperbanyak di dalam menerapkan sikap ini kepada sahabat-sahabatmu, kepada keluargamu, kepada anak-anakmu, menggunakan jenis ini yaitu <coughs> meninggalkan ucapan salam dan yang semisalnya di dalam menyikapi mereka. Li'annaka idza aktsarta minhu faqad asaruhu wa fi tadib sebab apabila engkau memperbanyak untuk menggunakan sikap yang seperti ini maka itu akan menghilangkan efeknya itu akan menghilangkan efeknya dan akan menghilangkan tujuan utama yaitu untuk memberi pelajaran kepadanya wa asbaha kal-amri al-mu'tad sehingga dia merasa ini sebagai satu hal yang lumrah yang biasa dilakukan. "Kalau engkau تمر على شخص فتعطيه مثل هذه المره الاولى يتالم. Kalau misalnya engkau melewati seseorang, engkau lewat pada seseorang lalu kemudian kamu lakukan seperti ini, kamu kamu pukul dia pertama kali, maka mungkin dia merasa sakit." namun kalau itu menjadi sesuatu yang sering kamu lakukan, sampai lima kali setiap kamu ketemu, kamu pukul lagi dia, kamu pukul lagi dia. Bagdalik ya kula haluna kashshun mard minuna amla. Maish maish urbig. Iya, setelah itu dia sampai tidak merasa karena seringnya, Asus. sampai dia tidak merasa. Ya, ini ada orang lewat apa tidak ya? Falumuru suqadru biqadriha maka setiap perkara setiap urusan itu ada batasan-batasannya. Alal Imam Abu Dawud rahimahullah haddathana Musa bin Ismail wa huwa Tabudzki Abu Salama qala haddathana Hammad wa huwa bin Salama. jika ja'a di ja'a fi kutubi ha'ula'i rahimahumullah Musa bin Ismail an Hamad fa huwa Salama. Qala akhbarana Ata' al-Khurasani wa huwa Ata' bin Abi Muslim qila sumu Muslim Maysara Abu Muslim عن يحيى بن يعمر البصري عن عمار ابن ياسر وقد نفا سماعه من عمار الدارقطني وغيره والحديث حسنه الالباني بشواهد عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال قدمت على اهلي اه عفوا كم يا استاذ لحظه بركته ابو داوود رحمه الله تعالى telah memberitakan kepada kami موسى بن اسماعيل beliau adalah ابو سلامة تبو ذكي Kata beliau telah mengabarkan kepada kami Hamad, yaitu Hamad bin Usama bin Affan, Hamad bin Salamah. Apabila uh, mereka dalam kitab-kitab sunan ada riwayat Musa bin Ismail meriwayatkan dari Hamad, maka yang dimaksud adalah Hamad bin Salamah. Kata beliau telah mengabarkan kepada kami Ata al Khurasani, Ata bin Abi Muslim, Ata bin Abi Muslim al Khurasani dari Yahya bin Ya'mar ya dari Ammar bin Yasir kata beliau bahawa -qudni menafikan atau meniadakan bahawa Yahya bin Ya'mar ya mendengarkan hadis dari Ammar bin Yasir namun hadis ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah berdasarkan penguat-penguatnya dari jalur yang lain kala qadimtu ala ahli wa qad tashakaqat yadaya Ay minal amali Wal kasb Berkata Ammar bin Yasir Aku mendatangi Keluarga ku. Dalam keadaan kedua tanganku ini pecah-pecah Disebabkan karena beliau Bekerja maka menyebabkan Pecah-pecahnya kedua tangan beliau Qala Fakhallakuni Biza'faran Ay tayyabuni liyadaya Wadawawni dengan aduweh dan فيها هذا الزعفران والرجال منهيون عنه lalu kata beliau maka keluarga pun keluargaku pun mereka menaruh pada tanganku tersebut zafran Iaitu mereka mengobati mereka mengobati dan zafran juga mengandung semacam wangi-wangian mereka mengobati tanganku tersebut dengan menggunakan zafran zafran sejenis tumbuhan dan hal ini diharamkan bagi kaum lelaki untuk menggunakannya. Fa gadautu ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ay dhahaba ilayhi fa sallamtu alayhi fa lam yardd alayya. Maka kata Ammar aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu aku mengucapkan salam kepada beliau namun beliau tidak menjawab ucapan salamku. Wa qala faghsil hadha Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Pergilah kamu dan cuci tanganmu ini hilangkan dari bekas zafran itu." Hakaza huwa ikhtasarahu Abu Daud. Demikian di sini Abu Daud meriwayatkannya dengan ringkas, wa taqaddama annahu kamilan fi bab al-khaluq Dan telah berlalu Abu Daud menyebutkan hadis ini secara lengkap di dalam bab tentang al-khaluq Jangan haluk untuk uh, kaum lelaki. Masalah yang terkait dengan penggunaan zakfaran Tentang permasalahan yang disebutkan iaitu tentang menggunakan zakfaran untuk kaum lelaki ini di sini bukan pembahasan intinya. Wafiqatikah bin Malik dan ketiga-tiga, bahwa قارضي الله عنه bahwa كان يأتي المسجد فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينظر في شفتيه Hai, perakah mereka berdidi salam atau Dan yang disebutkan di dalam kisah Kaab bin Malik radhiyallahu taalaanhu pada saat beliau diboykot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, disebutkan bahawa Kaab bin Malik masuk ke dalam masjid, lalu kemudian beliau mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil Kaab bin Malik memperhatikan kedua bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salamnya? Filsafatih, hina hadith Ammar qalaf zahb tu, fahseltu hani, faji tu, fassalam tu alaihi, fardda alaiyis salam. Maka disebutkan di dalam hadith ini bahawa Ammar mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengucapkan salam dan Nabi tidak membalas ucapan salamnya. Lakna Imam Abu Daud, iahtsarahu huna kmahtsarah hadith kisah tiga sebelum. Agar tetapi di sini Abu Daud meringkas hadith tersebut sebagaimana beliau telah meringkas hadith tentang tiga orang yang di oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya. Masalah untuk al-Ghalim al-Basir belhadith, anyhtsarah hadith, mazkura dalam kitab ilmu hadith. Dan, dan tentang permasalahan meringkas sebuah hadis dimana hal itu dilakukan oleh seorang yang alim orang yang berilmu yang mengetahui riwayat atau kandungan yang terdapat dalam sebuah riwayat ini diterangkan dan dibahas dalam ilmu mustalahul hadis dan diamalkan oleh para ulama di antaranya. Al Imam Al Bukhari dan Al Muslim juga melakukan hal tersebut di dalam kitab sahihnya. Wa unabbih wa u'akkid ala amrin ham an mithla hadhihi al ahadith la tudhkar annaha min sabil al jarh fi ha'ula'i as sahabati Dan saya ingin memberi peringatan kepada antum sekalian dan saya ingin menegaskan satu perkara yang penting. Bahwa hadith-hadith yang seperti ini. Ketika disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadis Ini tujuannya bukan untuk menjelaskan bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang dicerca. Orang-orang yang dicelah tidak. فأهدل... Namun yang tujuan mereka menyebutkan hal ini. Adalah untuk mengambil pelajaran diperbolehkannya... Uh, melakukan sesuatu sebagai bentuk ta'dib memberi pelajaran terhadap se sesuatu yang dilanggar fa ahlul ilm auraduha muhtajjin biha fi hadhihi al-abwab min babi annahu idha qad hasala hadha minhu sallallahu alaihi wasallam fi mithli hadhihi al-af'al fal bid'atu min babi ha min babi aula wa ashad Wahadil yang fahamohu asalaf wa ajma'u alaihna maka para ulama ketika mereka menyebutkan hadith-hadith ini yang tujuan mereka bahawa apabila terjadi hal tersebut dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh uh, sebagian kaum muslimin lalu kemudian disebutkan hadith-hadith yang berkaitan dengan sikap Nabi saw kepada sebagian para sahabat karena mereka melakukan perbuatan kesalahan di dalamnya maka perkara bid'ah ah itu lebih parah perkara bid'ah ah itu lebih berhak untuk disikapi dengan cara yang demikian itu tujuan para ulama dan inilah yang difahami oleh para ulama faqad sabaka ila hadha tanbih al muhim shaykh wa shaykhuna al-allama muqbil Hadi al wadi'i rahimahullah dan telah mendahului aku di dalam memberi peringatan ini adalah guru saya yaitu guru kita Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah فانه ذكر عددا من الادله الشرعيه على مشروعيه الجرح والتعديل dimana beliau menyebutkan beberapa dalil-dalil yang menerangkan tentang disyariatkannya Aljelhu و التعديل yaitu mencera atau memuji orang-orang tertentu. و الرد على من dan beliau membantah terhadap orang-orang yang menyelisihinya. فذكر من جملة ذلك حديثين حديث إنك أمرؤن فيك جاهليّة وحديث فتّان أنت يا معاذ أو فتّان فتّان لما أطال في الصلاة Lalu kemudian Ashiqmu ber rahimah Taala beliau menyebutkan dua hadith dari hadith Nabi Shallallahu Alaihi Ssalam hadith yang pertama ketika Rasulullah menegur Abu Dhar radhiyallahu anhu dan beliau mengatakan kepadanya badannya Inna fika jahiliyah sesungguhnya engkau adalah seseorang yang pada dirimu terdapat karakter jahiliyah kemudian hadith yang kedua Beliau menyebutkan hadis Mu'ad ketika Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menegur Mu'ad bin Jabal di mana beliau mengatakan Afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau hendak menjadi juru fitnah wahai Mu'ad?" "Qala rahimahullah Allah, wahadah fi hak haazini al-Sahabiyyin al-Jalilini, waman shabha huma." al-muradu Al adab lat-tajrih diterangkan oleh al-syeikh mubil rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan kedua hadis ini kata beliau bahawa ini untuk hak dua sahabat yang mulia ini dan yang semisal keduanya yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut adalah mengajarkan adab memberi pelajaran kepada sahabat tersebut Bukan tujuannya adalah untuk mencerca mereka. Wa inna zakarna haza liyadulla ala jawazi i'tlaq mithli haza ala man yahtaju ila ta'dib. Dan kami menyebutkan hal ini untuk menjelaskan tentang bolehnya menyebutkan ucapan-ucapan yang seperti ini yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang memang dibutuhkan untuk disampaikan kepadanya sebagai bentuk memberi pelajaran undur hadal kalam fi kitabihi rududu ahlil ilm ala atta'inina fi hadithi sihri wabayan Bu'ud Muhammad Rashid Rida, Anis Salafiyah Ada unwar al-kitab <laughs> uh, Silahkan kalian merujuk Perkataan rahimahullah Taala Ini kepada kitab beliau Kitab ini Panjang judulnya Yang makna dari judul Kitab tersebut kata beliau Bantahan-bantahan para ulama Kepada mereka yang mencela hadis tentang sihir Yaitu tentang disihirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh seorang munafik dan penjelasan jauhnya seorang yang bernama Muhammad Rashid Ridha dia sangat jauh dari uh, manhaj salafi halaman 68 pada halaman 68 <coughs> <coughs> ثم قال الإمام ابو داود حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي تقدم قال أخبارنا حماد هو ابن سلمة عن ثابت هو البنان عن سمية هكذا في بعض المصادر سمية وهي مجهولة ولكن وقع في مصادر أخرى في التخريج شميسة تصغير شمس شميسة وشميسة هذه وثقها ابن معين ولم يقف على توثيقه لها الذهب وابن حجر فلم يذكرا توثيقه لها انظروا في خلاصة هذا الأمر وتفصيله السلسلة الصحيحة للإمام الألباني السلسلة الصحيحة للإمام الألباني المجلد السابع صفحة 622 واثنين لأن المذكور هنا عن الشيخ تضعيفه صح؟ ضعيف نعم نعم Berkata Abu Daud rahimahullah ta'ala Telah memberitakan kepada kami Musa bin Ismail Kata beliau telah mengabarkan kepada kami Hamad iaitu ibnu Salamah Dari Thabit Al-Bunani Dari Sumayyah Disebutkan dalam riwayat ini Itu Yang meriwayatkan adalah perawi yang bernama Sumayyah Dan Sumayyah ini Adalah perawi yang majhul Artinya tidak diketahui Tidak dikenal oleh para ulama' Namun telah disebutkan dalam referensi-referensi uh, yang lainnya Bahwa perawi tersebut bernama Shumaisah Bukan Shumaya tapi Shumaisah Shumaisah adalah bentuk tasghir pengecilan dari kata Syams Artinya matahari ini bentuk pengecilannya yang disebut Shumaisah Dan Shumaisah ini adalah perawi yang disebutkan Uh, bahwa Yahya bin Ma'in rahimahullah ta'ala beliau uh, menghukumi dia sebagai seorang perawi yang tiqah adapun al hafiz Ibn Hajar rahimahullah beliau Al-Zahabi Al-Zahabi ya. adapun al hafiz Al-Zahabi demikian al hafiz Ibn Hajar mereka tidak menemukan ada yang menfiqahkan perawi tersebut silakan uh, kalian merujuk kepada hadith ini yang diterangkan oleh al-Syeikh lalbani rahimahullah ta'ala di dalam silsilah al-hadith as-sahihah pada jilid yang ketujuh pada halaman 622 karena di sini tertulis bahawa al-Syeikh melemahkan riwayat ini namun beliau juga menyebutkannya dalam silsilah as-sahihah wa hadha misal min amsilatin kathiratin تدل على ما أعطى الله سبحانه الإمام الألباني من سعة العلم بالحديث والتفوق فيه والتقدم على المحدثين في هذا الزمان بل وقبله بقرون رحمه الله تعالى وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ini salah satu permisalan dari sekian banyak permisalan-permisalan yang menunjukkan kelebihan dan keistimewaan yang Allah SWT berikan kepada Al-Imam Al-Albani Rahimahullah Ta'ala dari keluasan ilmu beliau di dalam ilmu hadis dan beliau yang diketahui melebihi yang lainnya dari kalangan para muhadithin Bahkan mengalahkan para muhadis yang ada di kurun-kurun sebelumnya, dan ini adalah merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allahkehendaki. Fa'atahu Allah saat attilā' ala tūrūq al hadīth, wa tarajim al ruwāt, wa wukūf ala al sawāb min awām al khuffāb, dimana Allah subhanahu wa taala memberikan kepada al albani rahimahullah ta'ala keluasan di dalam menelaah menelaah jalur-jalur hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam dan luasnya ilmu beliau di dalam mengetahui biografi-biografi para perawi demikian pula pengetahuan beliau untuk mengetahui kekeliruan dari kebenaran sesuatu dari riwayat قالت شميسة الثقة إن شاء الله أو سمية التي هنا مجهولة عن عائشة رضي الله عنها أنه اعتلى أي مرض وتعب بعير لصفيه بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين وعند زينب أي زينب بنت جحش أيضا رضي الله عنها أم المؤمنين فضل ظهر أي زيادة في ظهر يركب من الأبعر عندها بعير أكثر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب رضي الله عنها زوجته اعطيها بعيرا فقالت رضي الله عنها وأدركتها الغيرة التي تكون بين النساء كما في حصل هذا في مواقف فقالت أنا أعطي تلك اليهودية لأنها أبوها لأن أباها هو حيي بن أخطب اليهودي الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل على كفره وأما هي فإنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنة مسلمة رضي الله عنها وأرضاها وهي من أمهات المؤمنين أعني صفية بنت حيي رضي الله عنها فغاضبا Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Fahajaraha Ay Zainab Radhiallahu anha Fahajaraha Zalhijjah Walmukarram Waba'ad Safar Lalu disebutkan dalam berwati ini Dari Shumaisah Yang telah kita sebutkan tadi Bahawa dia seorang perawi yang thiqah Ataukah yang merujukkan di sini adalah Sumayyah yaitu perahu yang menjahula dari Aisyah radhiyallahu taalaanha, di mana beliau menyebutkan bahawa Suatu ketika Unta milik Safiyyah bintu Huyai itu dalam kondisi sakit, dalam kondisi sakitnya itu tidak memungkinkan untuk digunakan. Sementara Zainab, yaitu Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha itu memiliki kelebihan unta dia memiliki unta lebih dari satu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Zainab kepada istrinya dan Sofia juga merupakan umul mukminin istri Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah mengatakan kepada Zainab berikan kepada Sofia satu ekor unta maksudnya yang dia gunakan untuk dia kendarai maka jawab Zainab dan dalam kondisi beliau muncul kecemburuan pada dirinya sebagai seorang wanita yang biasa cemburu kepada madunya maka Zainab pun mengatakan saya berikan ontak ini kepada wanita Yahudi itu maksudnya Sofia karena Sofia bintu Huyai beliau ayahnya adalah Huyai bin Akhtab dan Huyai bin Akhtab ini Seorang Yahudi yang memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya dan dia dibunuh itu dalam keadaan kafir. Adapun Safiya, dia adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah umminin, dia adalah seorang wanita mu'mineh. Maka mendengarkan ucapan Zainab ketika dia mengatakan, saya berikan unta ini kepada wanita Yahudi marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau pun memboikot Zainab mulai dari bulan Dhul lalu memasuki bulan Muharram dan sebagian bulan Safar Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan kisah ini hasal laha mowqifun kathalik Uh, beliau juga mengalami hal yang seperti ini terhadap safia awal ma tazawwaj nabi sallallahu alaihi wasallam safia a'taqaha fatazawwajah wa ja'ala itqaha sadaqaha wa aslamat takun qad 'alimat 'aishah bi-islamihah ketika awal kali nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi safia yang sebelumnya dia berstatus sebagai tawanan, lalu kemudian statusnya sebagai budak wanita, hamba sahaya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya, karena dia pun telah masuk ke dalam Islam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan dia dari statusnya sebagai budak, lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya dan menjadikan mahar untuk Safia adalah dimerdekakannya dia dari status dia sebagai budak. Sementara Aisyah radhiyallahu taala ketika itu itu belum mengetahui bahawa Safiyyah telah masuk Islam. Qala laha idhhabi fandhuri ilayha. Qala Aisyah, Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah Coba kamu pergi, kamu lihat dia, maksudnya kamu lihat Sofiyah itu. Dan Sofiyah ini diketahui dia memiliki sifat memiliki kecantikan. Falamma raj'at min 'indaha qala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa wajadtihā? Kaifa ra'aitihā?" Ketika Aisyah kembali setelah melihat Sofiyah, maka Nabi SAW bertanya kepadanya Bagaimana kamu melihat dia? Faqalat Aisyah radhiyallahu anha Yahudiyyah bint Yahudi. Maka Aisyah radhiyallahu anha beliau pun mengatakan, oh, ini putri Yahudi, anak dari orang Yahudi." <laughs> Faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillah faqad aslamat." Maka Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah Dia telah menjadi muslimah Ikhwani Kelima wahidah Qalatha zawjatahu Para saudara saudaraku sekalian Ini satu kalimat yang diucapkan oleh dua istri Nabi Fakhtalafat mu'amalatuhu lahuma Namun berbeda cara Nabi Alaihi Wasallam menyikapi keduanya Amma Aisyah fahadithatun fissin walam takun alimat bi-islamiha. Adapun Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia masih terlalu muda. An Anak-anak gitu. Lalu ya. kemudian Aisyah juga tidak mengetahui kalau Sofia ini telah menjadi seorang muslimah. Wa Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha, kabirah. Wa ta'lam bi-islamiha wa kad madat ma'aha ala. Ya'ni fi baiti Rasulillah sementara Zainab dia adalah seorang wanita yang sudah dewasa dan dia mengetahui bahwa Safiyah ini memang telah menjadi seorang wanita muslimah terkadang ada dua orang yang sama-sama mengucapkan kalimat yang salah Wajalul fiil al khap shaksan dan yang melakukan perbuatan kesalahan itu ada dua orang yang berbeza. Seuamalu hada bi khilafihada sehingga ketika disikapi yang pertama berbeda dengan sikap terhadap yang kedua. ليس تباعا للهوى ولكن إعمالا للأعذار الشرعية والقواعد الشرعية bukan karena mengikuti hawa nafsu akan tetapi untuk mencari atau melihat kepada udur-udur yang memang itu ditetapkan di dalam syariat di dalam menyikapi orang-orang tertentu. Ara'itum lama dzakarna wali al-amr wal-walidain. Di bab muamalah ahli ahwa, tidakkah kalian memperhatikan? Tak kalau kita menyebutkan dalam hal menyikapi para pengikut hawa nafsu. Kita telah menyebutkan dua pengecualian, yaitu penguasa dan kedua orang tua. Fatharakasil muamalah ma'ahuma maka berbeda cara menyikapi mereka berdua. Amma gairuhu ma, fakat tunkiru alaihi al bismihi. Adapun selain dari keduanya, terkadang engkau mengingkari bid'ah yang dilakukan oleh seorang dengan menyebutkan namanya. Amma waliyul amr, fakat tunkir al bid'ah, lahiratetaradli la shahsiihi wismihi. Adapun kalau berkaitan dengan penguasa Kamu mengingkari bid'ah yang dilakukan Namun kamu tidak diperbolehkan untuk menyebutkan namanya Sebab terkadang ada sebagian orang Ada terkadang dia memang jahil atau memang dia ingin menyamarkan kebenaran tersebut di mana dia mengatakan kenapa engkau membeda-bedakan di dalam menyikapi si fulan padahal perbedaan-perbedaan itu memang nampak jelas Allah nah no. Allah اختصر اختصر فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم وهذا مثال واضح امامكم maka hendaknya kalian Perhatikan tentang perkara ini dan ini adalah permasalahan yang jelas di hadapan kalian. Fa hal hajar Aisha kma hajar Zainab wakil tahu mazwajta. Apakah kemudian Nabi saw memboikot Aisyah. seperti halnya beliau memboikot Zainab? Wahianan shahs nafsiyululunni karena tuulunna fulanan dan terkadang seseorang itu sendiri dia meminta dia mengatakan sikapi aku sebagaimana engkau menyikapi si fulan. فالذي لا يعرف الفروق بين الامور يقول صحيح كلامه صحيح maka orang yang tidak bisa membedakan membeda karena ada hal-hal tertentu yang mengharuskan untuk dibedakan maka dia pun mengatakan eh benar ucapannya harusnya saya menyikapi dengan cara yang sama misal akhir alim mujtahid mutaharril lilhaq wa as-sunnah bada law sa'ahu thumma akhta fi mas'alah Permisalan yang lain ada seorang alim dia seorang musytahid dan dia berupaya untuk senantiasa berjalan di atas kebenaran dia telah mengerahkan kemampuannya untuk berjalan di atas kebenaran tersebut lalu dia terjatuh dalam kekeliruan wa akhar takallama fil ilmi bi jahlin wa waqa'a fi nafsi al khata' hal kemudian yang kedua dia berbicara dalam satu perkara dengan kejahilan dia lalu kemudian terjatuh dalam kesalahan yang sama apakah kemudian kedua orang ini al jawab pertama dan yang kedua ini disikapi dengan cara yang sama al jawab la yastawiyan jawabannya keduanya tentu tidak sama wa at tafriiqu bainahuma min 'indina walakin bi amri rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadithih dan membedakan di antara keduanya itu bukan dari kita tapi dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil awwal idzajtahada alhakim faasab falahu ajran wa idzajtahada faakhtha falahu ajr di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kaitannya dengan kondisi yang pertama yang alim musytahid keliru kata Nabi apabila seseorang telah beristihad Lalu kemudian dia benar dalam istihadnya maka dia mendapatkan dua pahala. Namun apabila dia menghukumi sesuatu dan beristihad dan keliru dalam istihadnya dia tetap mendapatkan satu pahala. Wakalah fithani lama dzakar hadis al qubatu thalatha wajulun qadha'ala jehl qadha' bi ghir ilmin, fahuwa fil nahr. Kemudian, adapun kondisi orang yang kedua ini yang berbicara tanpa ilmu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tiga jenis orang-orang yang menetapkan hukum, di antara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang memutuskan sebuah hukum dengan tanpa ilmu, maka tempatnya di dalam neraka. Wallayyastawi, man l'am tablughul hujjat wal ilmu wal sunnah sehingga tidak pula sama antara orang-orang yang telah sampai kepadanya ilmu yang telah sampai kepadanya hujah, yang telah sampai kepadanya sunnah dengan orang yang setelah uh, yang tidak sampai afwan. dan tidak sama antara orang yang belum sampai atau tidak sampai kepadanya hujah, tidak sampai kepadanya ilmu dan sunnah dengan orang yang telah sampai kepada dia sunnah telah sampai kepada dia hujah lalu kemudian dia berpaling meninggalkannya falaisu sawaa maka mereka tidaklah bisa disamakan qabla an naqra al bab alladhi yalīhi hunaka tanbīh sebelum kita melanjutkan untuk menyebutkan bab setelahnya di sini ada peringatan la'alla waqa'a sabqu lisanin fi tarjamatik li hadith 'ammar bin yasir qala falamma ghasaltuhu رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فرد علي السلام المرة الأولى لم يسلم المرة نعم. الثانية فرد بس أعد ترجمة هذه. فلما غسلته قال اذهب فاغسل عنك هذا نعم. هناك زيادة غير هناك زيادة. طويل نعم. نعم. فلما ذهب عمار فغسله قال فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت فرد علي السلام Kemudian beliau kembali kepada hadis Ammar bin Yasir, iaitu yang ketika beliau menggunakan zakfaran pada tangan beliau, lalu beliau mengucapkan salam kepada Nabi dan salam beliau tidak dijawab oleh Nabi saw. Lalu kemudian Nabi memerintahkan beliau untuk mencuci tangannya. Setelah itu dia dalam riwayat yang lain yang menyempurnakan hadis ini disebutkan bahawa Ammar bin Yasir pun pergi untuk mencuci tangannya, membersihkannya dari zakfaran. Setelah itu beliau kembali. Lalu beliau mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Nabi pun membalas ucapan salam beliau. Jazakallah khairan. Ada hadiah. Akan terjamaah muntaz insyaAllah. Kan baqiyah li salat al-zuhur? Baqi. Il-adhan kan? Baqi. Baqi? Baqi. Alhamdulillah. Bismillah. Di Ha Rabu Usaha Rabu Usaha ok kala al-imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala babun nahi anil jidal fil quran lalu kemudian berkata Abu Dawud rahimahullahu ta'ala bab larangan berdebat di dalam al-quranul kareem tentang al-quranul kareem takaddam al-tanbihu ala al-jidal fi al-bab al-thani babun nahi anil jidal mutlaqan telah lalu disebutkan pada bab yang kedua itu bab tentang larangan berdebat dan larangan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat dari Al Quran Al Kerim. Amma hadal bab, fahu khasun bil jidali fil Quran. Adapun bab ini adalah bab yang khusus tentang berdebat tentang Al Quran. والجدال في القران اقسام و بردهب عن القران الكريم itu ada beberapa macam. Na'khuduhu ba'da an naqra al Kita akan menjelaskannya setelah kita membaca hadis ini. Qala hadathana Ahmad ibn Hanbal al imam qala akhbarana Yazid ibn Naharun qala akhbarana Muhammad ibn Amr al-Anqama an Abi Salamah ibn Abdurrahman ibn Awf an Abi Hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القران كفرن berkata Abu Daud rahimahullahu taala telah memberitakan kepada kami Ahmad bin Hanbal kata beliau telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun kata beliau telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Amr bin al Alqamah dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari Abu Hurairah Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berdebat tentang Al-Quranul Karim adalah merupakan kekafiran. Al-mira'u jika kan shak'n fi tanzi'ilhi anhu min 'indillah, watakziban beh, fahu kufur akbar. Perdebatan tentang Al-Quran apabila tujuannya adalah Disebabkan karena keraguan dia terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahuwataala dari Al Qur'an Al Karim, bahwa itu datang dari sisi Allah dan dia mendustakannya, maka ini jelas merupakan sebuah kekafiran yang keluar mengeluarkan dari Islam. Allah Subhanahuwataala berfirman yang artinya. Jangan sekali kali engkau dalam keadaan ragu terhadap Al-Quran Waqala ta'ala alif la'amim Thalika alkitabu La rayba fih Ay la shaka fih Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala Alif la'amim Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya Walayatu fi Tanzeelihi min indi Azza wa jal kathiratun dan ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak sekali. Al-Qismu Thani kemudian bagian yang kedua. Ashshaku wal Mumaratu Ail Mujadala. Fi kounhi kalam Taala hakikat. Kemudian bagian yang kedua, ketika seseorang itu ragu. Lalu kemudian dia berdebat tentang keadaan Al-Qur'anul Karim sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Sami'ahu Jibrilun min Allah, bahwa Al-Qur'an itu didengarkan oleh Jibril dari Allah, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min Jibril. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkannya dari Jibril, wa sami'ahu shahabah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mendengarkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wahafidhuhu wal ummatu min ba'dihim fi sudurihim dan mereka senantiasa menjaga dan menghafalnya dari orang-orang setelah mereka di dalam dada-dada mereka demikian pula mereka menulis ayat-ayat Al-Qur'an tersebut wa huwa hadzal ladzi bainad daftain awwaluha al fatihah wa akhiruhu an yaitu apa yang terdapat di dalam dua bahagian ini maksudnya dalam mushaf yang diawali dengan al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas yahfadzuhu an-nas fi sudurihim kama qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatin fi suduri ahli al-ilm bi sudur alladhina utul ilm afwan di mana manusia menghafalnya di dalam dada-dada mereka di mana Allah Subhanahuwataala berfirman yang artinya bahkan itu adalah merupakan ayat-ayat yang jelas yang dihafal di dalam dada orang-orang yang memiliki atau yang diberikan ilmu. Wajatlu nahu bi alsinatihim, kata Allah Taala, wa anatlu wa alquran tilawatan bilisan wa tibagalla dan mereka senantiasa membaca Alquranul Qur'an Al -Karim dengan lisan-lisan mereka. Sebagaimana yang disebutkan dalam Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa an atlu al Quran bahwasanya aku membaca al Quran, yaitu membacanya, membaca dengan lisan dan mengikuti isi dan kandungan al Quran yang terkandung. Wa yak cubuh nahub dan yang mereka tulis dengan tangan tangan mereka. Atau dengan menggunakan alat-alat yang bersifat modern seperti percetakan mushaf dan yang semisalnya. Fa man za'ama al-Qur'an laysa bi ta'ala maka barang siapa yang menyangka bahawa al-Qur'anul Karim bukan firman Allah SWT. wa ta'ala. kalamu Jibrilin au kalamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahawa itu adalah ucapan Jibril atau mengatakan bahawa itu adalah ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau انه خلق من خلق الله خلقه في الهواء فتلقاه صلى الله عليه وسلم atau meyakini bahawa Al-Qur'an itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah menciptakannya di udara lalu diambilah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fa hadha qad qala bi qawli al-wahid al-walid ibn al-mughirah In hadza illa qaulul bashar maka orang-orang yang berpandangan seperti ini dia telah mengikuti ucapannya Al Walid ibn al Mughirah ketika Al Walid ibn al Mughirah mengatakan in hadza illa qaulul bashar bahwa tidaklah Al Quran mukarim melainkan dia adalah ucapan manusia maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancamnya dengan firmannya seuslihi sakar, aku akan melemparkannya ke dalam neraka sakar. Walihada ajam asalaf al-ummah ulama'ha, ala anna al-qaula wal-iyadu billah bi halqil Qur'an, anna al-qaula bi halqil Qur'an kufur. Oleh kerana itu sepakat para ulama asalaf rahimahumullah, bahwa orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. هذه أداة وصاً وهي فتنة ما ي... هي الفتنة المعروفة عن الجهمية والمعتزلة فتنة خلق القرآن. dan ini adalah merupakan fitnah yang populer yang berasal dari fitnah kaum jahmiyah, mu'tazila yaitu munculnya fitnah keyakinan bahwa al adalah مخلوق. وهذه الفرق لا تزال موجودة إلى اليوم. Dan kelompok-kelompok ini masih ada hingga saat ini. Wajah suruna madhabahum di mana mereka menyebarkan pendapat-pendapat mereka tersebut. Wajah cajuna lahub shubah dan mereka berhujjah dengan berbagai macam syubhat. Waliha dan tabihiu li amrul muhim. Oleh karena itu hendaknya kalian perhatikan ada satu perkara penting. Ana ijma' as-salaf ala kufur man qal bi khulqil Qur'an ijma' ala kufri al-maqalah. Bahawa kesepakatan para ulama as-salaf yang mengatakan bahawa orang yang berpandangan Al-Qur'an itu makhluk ini adalah merupakan kekafiran, kesepakatan mereka kaitannya dengan ucapan ini. Makalah ini ucapan bahwa Al-Quran itu makhluk. Amal Qa'ilul لذلك فإنهم لا يكفرونه بعينه إلا بعد توفر شروط وقيام حج ودفع شبا. Adapun orang yang berpendapat demikian, orang yang mengucapkannya, maka para ulama mereka tidak serta merta mengkafirkan dan mengeluarkannya dari Islam kecuali setelah sempurnanya syarat-syarat untuk menegakkan uh, kepadanya hujah dan hujah itu telah tersampaikan dan syubhat-syubhat itu telah terbantahkan dan terjawabkan fa laysa kullu man tasma'uhu yaqulu hadza au taqra'u lahu kitaban yaqulu hadza tukaffiruhu anta mubasharatan sawa'an min al-ahya' al-an aw maka tidak setiap orang yang engkau mendengarkan dia mengucapkan Ucapan seperti ini bahawa Al-Quran itu makhluk Atau engkau membaca bahawa si fulan berkeyakinan demikian Maka serta-merta engkau mengkafirkan dia Dan menghukuminya keluar dari Islam Baik orang yang masih hidup Yang hidup semasamu Atau orang-orang yang telah meninggal sebelumnya al Qismu Thalis Al-Mumaratu wal-Mujadalah Al-Mujadalah Al-Mujadalah fi akhbarihi aw ahkamihi kemudian jenis yang ketiga adalah berdebat <tuh> melakukan perdebatan terhadap kisah-kisah atau berita-berita yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hukum-hukum yang ditetapkan di dalamnya sa'adhkuru misalan litawdih saya akan menyebutkan sebuah permisalan untuk uh, menjelaskan kepada antum ma <tuh> muslimun mukhtasaran Warawah Abu Dawud At-Tayalisi, wa Ibn Majah, wagiruhum an min hadis Abdillah bin Amr bin Al As. Abang, diroyetkan oleh lima Muslim, Rahimahullah Taala secara ringkas, dan juga diroyetkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi. Demikian pula Ibn Majah, dan selain keduanya dari hadis Abdullah bin Amr bin Al As. Kata, "Hajer tu, saya pergi ke Rasulullah SAW. Sebulan, iaitu ke masjid. Di mana? Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, suatu ketika aku bersegera mendatangi masjid. Faidah, <laughs> ilah Nabi SAW. Ia di masjid. Ia masjid ya. Ha. Eh? Aku bergegera mendatangi Nabi SAW di masjid beliau. Fajalasa, ibnu Amr radhiyallahu anhi, menunggu Nabi SAW di masjid. Maka duduklah Abdullah bin Amr sambil menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Dan dekat dari pintu kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa Sahabat Nabi, mereka sedang duduk. Feya, ytahawarun, ytenaqashun, fi ayatin fi al Lalu mereka berbincang-bincang, membahas ayat-ayat yang kaitannya dengan permasalahan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Fahhtaj al awal bi ayat. Maka sebagian mereka berhujjah dengan satu ayat. Fakala akuhu lakinallahayakun. Lalu kemudian yang lainnya, saudaranya dari kalangan sahabat lain mengatakan, tapi bukankah Allah berfirman demikian dan demikian. Wal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yasma'uhum dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan perbincangan mereka, fa kharaja ilaihim mughdaban kaannama fuqi ahabbu ar-rumman fi khaddayhi min ihmirar wajhihi min Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar mendatangi mereka dalam keadaan beliau sangat marah sekali, seakan-akan buah delima itu dipecahkan di wajah beliau, saking merahnya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kemarahan beliau. Faqala abi hadza umirtum di Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, apakah dengan cara yang seperti ini kalian diperintahkan? Abi hadza mu'istu ilaikum. Apakah dengan cara yang seperti ini aku diutus kepada kalian? Innallaha anzala kitabahu yusaddiqu ba'dahu ba'dha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya ini saling menguatkan, saling membenarkan satu dengan yang lain. Maka jangan kalian menabrakkan, mengkontradiksikan kitabullah antara sebahagian dengan sebahagian yang lainnya. Seperti yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian yang menyebabkan mereka binasa. Walakin ma'alim tum minhu, f'amalu به. Akan tetapi apa yang kalian ketahui dari ayat-ayat tersebut amalkanlah. Wma jahil tumuhu, f'kiluhu ila 'alime. Dan apa yang kalian jahil tentangnya maka selahkan perkara tersebut kepada yang berilmu. Lainan Al Quran min'indillah, فلا yakhthif, walayyaknaqab. Sebab Al Quran itu datangnya dari sisi Allah, maka tidak mungkin ada pertentangan dan tidak mungkin terjadi kontradiksi. Allah Taala walau kana min'indi, ghairillah, laujdu fihi iktifan kathira. Allah Subhanahu wa Taala berfirman yang artinya, kalau seandainya itu datang dari selain Allah, niscaya mereka akan banyak menemukan perbedaan dan perselisihan. وعلى هذا فاحتجاج اهل البدع على بدعهم بايات القران او الاحاديث الصحيحه عمل باطل والهكرنيت حجه حجه البدع آيات آيات حديث حديث yang dilakukan oleh ahlul bidah ketika mereka berdalil dengan ayat-ayat al-quran atau berdalil dengan hadis-hadis yang sahih ini adalah merupakan amalan yang batil karena al-quran haq wal haq la yadullu ala al-batil sebab Al-Qur'an itu adalah kebenaran dan kebenaran tidak mungkin mengandung kebatilan. Walakinnahum ahdadhu bid'an tsumma ihtajju laha bil ayat. Akan tetapi mereka itu telah memunculkan dan membuat bid'ah-bid'ah lalu kemudian mereka mencari ayat-ayat yang menurut mereka mereka bisa menjadikan sebagai hujjah. Fa idza kana ala hadzal nahw Min al jidali, jadi dia dari kekufuran amal. Kufur amal, kufur nah. Maka apabila perdebatan yang semisal ini, Yaitu jenis yang ketiga yang boleh sebutkan, maka ini termasuk bentuk kekafiran dari sisi amalan yang disebut kufur amal. وَقَدْ وَصِفَتْ كَثِيرٌ مِنَ الْذُنُوبِ بِأَنَّهَا كُفْرٌ أي كُفْرٌ لا يخرج عن الملة. Dan telah disebutkan beberapa perbuatan-perbuatan dosa disifati sebagai bentuk kekafiran namun kekafiran itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam mithl qulih taala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun qala ibnu abbas wa talamidatu wa ahlussunnah kufrun duna kufur seperti firman Allah subhanahu wa taala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah subhanahu wa taala Maka mereka adalah orang-orang kafir. Maka yang dimaksud kafir di sini, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abbas. Demikian pula murid-murid beliau. Dan ini adalah pandangan ahlu sunnah yang dimaksud adalah kufur unduhan kufirin kekafiran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wamilu Qaulhi sallallahu alaihi wasallam sebab Muslim fusuq wa qitaluh kufur. Dan seperti pula hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda, mencela seorang Muslim adalah bentuk kefasikan dan memeranginya atau membunuhnya adalah kekafiran. Wad azabat Allahul Iman li taifataini muqtatilatain, kama qaula Taala, wa in taifatani min almu'minin iqtatelu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan adanya keimanan terhadap dua kelompok yang mereka saling bunuh membunuh yang mereka saling berperang di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin disebutkan sifat iman pada mereka di mana mereka saling membunuh wa mithlu qoulihi sallallahu alaihi wasallam man intasaba ila ghairi abeehi wa huwa ya'lamuhu faqad dan seperti pula sabda Nabi SAW, barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya, dia tidak menyandarkan dirinya kepada ayahnya, dia menyandarkan kepada selain ayahnya, dalam keadaan dia mengetahui, maka sungguh dia telah kafir. Ulamtila kifirah fi al-Qur'an, fi sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan permisalan-permisalan yang semacam ini itu banyak disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ma almurad al wa al-tazkir wa al-ta'kid. Namun yang dimaksud di sini adalah sebagai bentuk peringatan kepada antum sekalian dan sebagai bentuk penegasan. Wa fi Sahihain an samurat atau an jundub radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra quran ma'talafat alaihi qulubukum fa idza ikhtalaftum fihi faqumu dan disebutkan dalam riwayat Al Imam Al Bukhari dan Muslim dari hadis Jundub radhiyallahu an di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Bacalah Al-Qur'an selama hati-hati kalian menyatu namun apabila kalian telah berselisih Maka berdirilah dan bangkitlah kalian meninggalkan majlis tersebut. Li amrain di karena dua perkara. Awalan hatta la tqa'u fi mujadala al wa bar bil quran bi bagh. Yang pertama agar kemudian kalian tidak terjatuh ke dalam sikap berdebat terhadap Al-Qur'anul Al Karim lalu kemudian kalian menganggap ada kontradiksi antara sebagian ayat dengan ayat yang lain wasaniyan hatta la taftariqu wa takhtalifu kemudian yang kedua agar kalian tidak berselisih dan menyebabkan kalian berpecah summa al-imam Abu Dawud rahimahullah babun fi luzum sunnah kemudian setelah itu Abu Dawud Rahimahullah taala mengatakan bab tentang Komitmen terhadap Sunnah. Dan yang dimaksud di dalam bab di sini adalah untuk menetapkan bahawa Sunnah termasuk di antara hujjah. Rabban ala al-ladina yunkirun Sunnat, imma kullaha, wa imma baghha. Dan ini adalah merupakan bentuk bantahan terhadap mereka yang ingkar Sunnah. Mengingkari Sunnah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, apakah seluruhnya atau sebahagiannya? Wahamfirahon ketiara dan mereka banyak kelompok. Wallahum nshatun khasatan fi hadhih al fatah al akhirah dan mereka memiliki kegiatan-kegiatan di masa-masa kini yang mereka apa melakukan pergerakan-pergerakan. Wadum syirhum, wakhtarum, antisaril wasaid al haditha. Dan sangat berbahaya sekali kejahatan mereka di masa-masa ini dan hal apalagi disebabkan karena adanya media-media uh, sosial yang mereka gunakan untuk menyebarkan kejahatan mereka tersebut.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 dan mendapatkan syafaat. Aqulu wa hadhihi al-firq lahum kelompok-kelompok ini mereka memiliki syubhat-syubhat yang mereka sebarkan. Imma fi asli thubut sunnah wal hadis. Ada kalanya mereka menyebarkan syubhat seputar asal dari sunnah tersebut. Asal dari hadith itu. Waima di kitabatnya, wteduinnya, wanqlah dan ada kalanya shubuhat yang mereka sebarkan kaitannya dengan penulisan hadith dan mengumpulkan riwayat-riwayat. Waima di hamlatnya, warwatuh min al sahaba, faman bagdahum dan ada kalanya pula mereka menyebarkan shubuhat seputar Paraui-paraui yang meriwayatkan hadis dan meriwayatkan sunnah tersebut dari kalangan para sahabat dan setelahnya. Wa imma fi kutubeh, wa khasatan sahih al Bukhari wa Muslim. Dan ada kalanya mereka menyebarkan cubuhan seputar kitab-kitab hadis. Lebih terkhusus adalah sahih al Imam al Bukhari dan sahih Muslim. Walaysa al'an mawdi'u dhikri ash-shubuh aw Dan sekarang ini tentu bukan saatnya kita menyebutkan syubhat lalu membantah syubhat-syubhat tersebut. Wa innamal wajib al'an tathbitu wa taqwiyatuhu bi anna as-sunnah min Allah. Namun yang menjadi kewajiban kita sekarang ini adalah mengokohkan keyakinan kita dan menetapkan Aqidah kita bahwasanya sunnah merupakan wahyu yang datang dari sisi Allah. Wa anahaditsalallahu alaihi wasallam hujjahun kal Quran, lana min indillah. Dan bahwasanya kita wajib untuk meyakini hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan hujjah sama seperti Al Quranul Karim dan bahawa seluruhnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang Rasul sampaikan kepada kalian maka ambillah dan apa yang Rasul larang kalian darinya maka berhentilah dan tinggalkan. Ja'at imra'atun ila ibn Mas'ud radhiyallahu Ada seorang wanita .داتع kepada عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ديمانا وانثا mengatakan kepadanya، بالغني أنك يا ابن مسعود تلعن النامصة والمتنمصة، فقال ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله أو من لعنه الله ورسوله. إيه الحديث يعني أنا اختصر نعم. Lalu wanita ini mengatakan kepada Abdullah bin Basud radhiyallahu taala anhu dia mengatakan telah sampai kepadaku berita bahwa engkau melaknat wanita-wanita, ini -wanita, yani hadith ini beliau meringkas, yaitu wanita yang bertato, wanita yang minta ditato, wanita yang apa menghilangkan uh, bulu di wajahnya, demikian pula yang meminta demikian dan seterusnya. Lalu kemudian. Uh, Walaupun Allah bersumpah, maka Abdullah bin Basheer radhiyallahu taala mengatakan bagaimana aku tidak melaknat orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. فَقَالَتْ إِنِّي قَرَأتُ الْقُرْآنِ مِنْ فَاتِحَتِهِ إلَى خَاتِمَتِهِ فَلَمْ أَجِدْ هَذَا يعني لعنة النامصة والمتنمصة إلى آخره. Lalu wanita ini mengatakan aku telah membaca Al-Qur'anul Al Karim dari awal hingga akhir. Namun aku tidak mendapati ada ayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang demikian. Faqala law kunti qara'tihilawajadtih. Qala Allah, "Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu." Wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yal'anu namisa walmutanammisa walwashima ila akhirati. Maka Abdullah bin Masud mengatakan kepada wanita tersebut, kalau seandainya engkau membaca Al-Quran itu dengan baik, engkau akan mendapatinya, Yaitu Firman Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Rasul sampaikan kepada kalian maka ambillah, dan apa yang Rasul larang kalian darinya maka berhentilah dan tinggalkanlah. Sungguh aku telah mendengar bahwa Rasulullah SAW melaknat wanita wanita yang disebutkan di dalam hadis tersebut hingga akhirnya wa rajulun ala jam'in yatazakkaruna alhaditha wa fihim mutarrif ibn Abdullah ibn alshakhir fa qala da'una min hadhihi alahadith atuna bilquran lalu ada seorang lelaki dia mendatangi satu kumpulan yang mereka sedang uh, mengingat, saling mengingatkan hadis memuroja' hadis diantara mereka adalah seorang yang bernama Mutarrif bin Abdullah bin lalu orang ini mengatakan tinggalkan yakni tinggalkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam biarkan kami jangan kita membahas hadis fa <tuh> qala lahu ya bunna akhi wallahi la nuridu bil qur'ani badila walakin nuridu Man huwa a'lamu minna wa minka bil Qur'an ya'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka Mutarrif rahimahullahu taala mengatakan kepada orang tersebut wallah demi Allah wahai anak saudaraku kita tidak menginginkan ada pengganti Al-Qur'anul Karim akan tetapi yang kita inginkan adalah yang paling mengerti tentang isi dan kandungan Al-Qur'an dan beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وهكذا دخل رجل على ada satu kejadian di mana seorang lelaki mendatangi Imran bin Husain dan Imran termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sedang membacakan hadis lalu kemudian lelaki ini mengatakan كان ما انغين كتاب الله اي هو فغضب عليه عمران بن حسين وفصل له وقال أتجد في كتاب الله أن الظهر اربعه وأن المغرب ثلاثه تقرأ في اثنين وفي اثنتين وتسكت في الثالثة او وتسر في الثالثه الى اخر الصلوات والصوم والحج والزكاة نعم Maka Imran bin Husain pun marah kepada orang tersebut, lalu kemudian beliau merinci dan mengatakan kepadanya, apakah engkau mendapati di dalam Al Quranul Karim disebutkan solat duhur itu empat rakaat? Solat? Oh. Solat maghrib itu tiga rakaat. Apakah engkau mendapati bahwa di dalam Al Quran disebutkan solat maghrib tiga rakaat? Engkau membaca dengan keras di dua rakaat yang pertama, lalu kemudian engkau membaca dengan sir di rakaat yang ketiga lalu kemudian beliau menyebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, zakat dan seterusnya. Oleh karena itu berkata al Imam Allah. Ahmad di dalam kitabnya Usul sunnah bahwa sunnah itu menafsirkan Al-Qur'anul al Karim dan menerangkan tentang apa yang terkandung di dalamnya wabawab al-imam udarimi fi muqaddimiyati sunanih bab as-sunnatu hakimah ala al-qur'an yakni mubayyinatun al-am halhu khas al-mutlaq wa tuqayiduh wa hakada hadha ma'na kawniha hakimah dan adz-dzarimi rahimahullahu taala beliau menyebutkan di dalam pembukaan kitab sunannya beliau menyebutkan bab yang maknanya as-sunnah itu menjelaskan isi al-Qur'anul Karim di mana sunnah tersebut mengkhususkan lafaz-lafaz yang bersifat umum ataukah menyebutkan uh, pengkhususan-pengkhususan terhadap lafaz-lafaz uh, yang mutlak yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim wa taqaddama قبل درسين او ثلاثه نقلت لكم dan telah berlalu aku menukilkan kepada anda sekalian pada dua atau tiga pelajaran sebelumnya aku menukilkan dua faedah dari perkataan uh, imam Ahmad rahimahullahu taala yang disebutkan oleh al khalal dalam kitab as-Sunnah ده يمكن يقولا بـكلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في مجموعه الفتاوى وان وحاصل كلامه ما ان طريقه اهل البدع وايضا طريقه الملاحده احتجاجهم بظاهر القران واعراضهم عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابه dan kesimpulan dari ucapan mereka berdua yaitu ucapan dari Imam Ahmad demikian pula Ibnu Taimiyah bahawa merupakan metode pendalilan ahlul bidah demikian pula orang-orang yang ilhat yang ingkar terhadap agama ini mereka berdalil berdasarkan apa yang zahir dari lafaz-lafaz Al-Qur'anul Karim dan mereka meninggalkan untuk berhujjah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam و في صحيح البخاري في كتاب العلم ارجعوا إليه وخاصة بابين باب كتابة الحديث لرده على شبه في ذلك وباب الحرص على الحديث. نعم. دل دل مصحيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بليه دل مكتاب العلم. دل صحيح الإمام البخاري hendaknya kalian merujuk kepadanya lebih terkhusus ada dua bab yang di dalamnya berisi bantahan kepada mereka yang mengingkari sunnah. yang pertama bab tentang penulisan hadis tentang penulisan hadis yaitu dianjurkannya menulis hadis di mana beliau membantah syubhat orang-orang yang melarang untuk menulis hadis kemudian yang kedua bab tentang semangat untuk mempelajari dan memahami hadis wa hakadha kitab akhbar al-ahad wa kitab al-i'tisam bil kitab wa sunnah min sahih imam al-bukhari dan pula halnya kitab akhbar ahad dari sahih al-imam al-bukhari kemudian juga disebutkan dalam kitab al-i'tisam bil kitab wa sunnah berpegang teguh kepada kitab Allah dan al-sunnah dari sahih al-bukhari wa kathalik irji' ila kitab raddad imam al-darimi Uthman ibn Sa'id متوفى عام 280 للهجرة على بشر المريسي باب في فضل طلب الحديث وتثبيت كتابته والرد على من طعن في حملته من الصحابة وأهل الحديث بعدهم Demikian pula, silakan kalian merujuk kepada sebuah kitab yang ditulis oleh Al-imam Ad-Darimi, Uthman ibn Sa'id, yang beliau wafat pada tahun 280 hijriah, di mana beliau membantah cubuhan-cubuhan yang disebarkan oleh Bishr al-Marisi, di mana beliau menyebutkan di dalam kitab tersebut ada satu bab yang menerangkan tentang keutamaan menuntut ilmu hadis kotaan untuk mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikokohkannya atau dikuatkannya hujjah diperbolehkannya menulis hadis dan bantahan terhadap orang-orang yang mencerca para pembawa riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang berhujjah atau menjadikannya sebagai hujjah walhamdulillah sunnatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahfudatun bihifdhillah laha wa iqamatihi huffazal ummah lihirasatiha dan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa terjaga senantiasa terpelihara di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga dan memeliharanya dan Allahu jalal wa ala mem menegakkan para penghafal hafal para penghafal hadis-hadis penghafal sunah-sunah nabi sallallahu alaihi wasallam qala allah ta'ala inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafizun fahafizal mubayyin wa huwa al-quran wa hafizal mubayyin lilquran al-mufassar lahu wa Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam Al Quran Al Kariim, Inna nahnu nazzalna dzikra, wa inna lahu lapazzun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al Quran dan kamilah yang menjaga dan memeliharanya. Maka Allah subhanahu wa taala menjaga yang diterangkan, yang dimaksud Al Quran -Karim Al Kariim sebagai al-mubayyan, yang diterangkan, yang ditafsirkan. Sebagaimana Allah subhanahu wa taala juga menjaga dan memelihara yang menjelaskan, yang menerangkan yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dan ini merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan juga termasuk kesempurnaan hujjah yang Allah tegakkan kepada para hamba qala sufyanu ats-tsauri in ahli hadis A, kata, Inna Allah haras semata bintang, yarasiluha shuhab atas syaitan, shuhab. Wina ahel hadith huras dini di bumi. Berkata Sufyan al-Thawri, rahimahullah, bahwa Allah subhanahu wa taala menjaga langit dengan adanya bintang-bintang yaitu dengan adanya bintang-bintang untuk melempar syaitan-syaitan yang berupaya untuk mencuri berita-berita dari langit dan ahlul hadith para pembawa hadith mereka adalah penjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul hadis yani ahlul hadis hurasuddin fil ard yani adapun ahlul hadith para pembawa hadith mereka adalah penjaga-penjaga penjaga agama ini di muka bumi ini yaksyifuna kadzibal kidzabin و غلطة و وهم الغالطين الواهمين di mana mereka menyingkap kedustan orang-orang yang berdusta dan menerangkan kekeliruan dan kesalahan pada periwayat hadis tersebut min a'jam wa akrab mana ruddu bihi al hadhih al firq dan termasuk di antara yang paling menakjubkan yang dengannya kita membantah kelompok-kelompok tersebut وأن الحديث حجة وأنه محفوظ وأنه وحي وأنه حديث هو الحجة وأنه حديث هو ترجاء وأنه حي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في الحديث الصحيح عن مجيء هؤلاء بعده وأن النبي صلى الله عليه وسلم صنديري telah memberitakan di dalam hadis yang sahih akan munculnya orang-orang yang seperti ini, yaitu yang mengingkari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahaula ijau bade Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bimudda, wakad akhbar bimajihih. Mereka-mereka ini itu datang setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya telah wafat dan beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan bahawa orang-orang yang semacam ini itu akan muncul dan akan datang. Naam. Ta'ala. Fa'asta'zinukum aqra'u faqat haditsayn bi'sanadihihima dalayn 'ala hadzal amr al-'adzim. Maka saya meminta izin kepada antum sekalian untuk membaca dua hadits saja dari apa yang disebutkan di sini dengan sanatnya yang menerangkan tentang apa yang kita sebutkan kemudian setelah itu saya akan berikan kepada antum hadiah wa hiya faidatun tibbiyyah riyadhiyyah yaitu faedah yang kaitannya dengan kedokteran dan olahraga Au turiduna an fa'idah atau antum menginginkan faedah yang kaitannya dengan kedokteran Kemudian hadis ini kita tunda kita baca setelah maghrib. Ah. Mantap. Paham? Eh. Ya albaton walnom. Eh. Alhamdulillah. Hahaha. Baik. Wahyu Ah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Uh, antara الاذان والاقامه انت راذندا قامت رايت seorang dari ikhwan kita untuk mengusir rasa ngantuknya dan rasa uh, kesalnya badannya dengan melakukan pergerakan-pergerakan yang beliau praktikkan Wa aimatul hadith jazahumullah khairan an hadhihi al-ummah at-riyadhah al-abdan allafu fiha dan para imam-imam hadis semoga Allah membalas kebaikan mereka terhadap umat ini bahkan kaitannya dengan olahraga fisik mereka menulis kitab-kitab tentangnya ke kitab al-abdan lil imam abi nu'ayb al-asbahani seperti kitab yang judulnya riyadhatul abdan olahraga fisik yang ditulis oleh Abu Nuaim Al-Asbahani. Wa fi gharatul ashrita li al-allamah al-wadi'i rahimahullah dan dalam kitab gharatul ashrita karya syekh al-allamah Muqbil bin Hadi al-Wadi rahimahullah wasiyyathu li tullab min mashyi wa ghairihi. Bilhiya kepada para penuntut ilmu untuk senantiasa berolahraga, berjalan dan yang semisalnya. Dan ini lebih uh, membuat kita lebih semangat, baik dalam hal uh, otak kita lebih fresh, demikian pula fisik kita juga lebih fresh. Bel kal Shaykhuna rahimahullah, inna al-akhwat fi biyuthihna, faliyuarisna riyyaha. Bahkan Shaykh Mubarak rahimahullah taala beliau mengatakan. Akhwat-akhwat, para wanita-wanita juga, eh. mereka hendaknya senantiasa berolahraga di rumah-rumah mereka, olahraga fisik. Fiakunu anshat lahuna fi amal al wa terbiate aulad wa talab al-ilm sehingga hal itu lebih membuat mereka seger dalam hal mengurusi rumah tangga mereka, demikian pula dalam hal menuntut ilmu. Wariyadatul abdan nawait. من ثلاثة أقسام من الرياضة. وواله راية فزيك مركب كن سالساتو داري تيماشام واله راية. ذكر الثلاثة الأقسام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الرد على المنطقيين صفحة دوا خمسة ما أدري أو تنين مائتين وخمسة وخمسين صفحة إيش دوا تنين هذا صفحة صفحة مائتين كتاب الرد على المنطقيين. Uh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan tiga jenis olahraga ini dalam kitab beliau al-Raddu al-Mantiqeyn -al bantahan terhadap para ahli mantik pada halaman 255. Kalaf inna lafzriyabah yustamal fi tiga anwa' kata beliau bahawa kata olahraga itu digunakan dalam tiga macam. Shua'f al-naw' al-awwal fi ri'adat al-Abdan bil harakat jenis yang pertama al fisik dengan melakukan pergerakan-pergerakan dan berjalan. وَقَدْ كَانَ هُوَ يُمَارِسُ ذَلِكَ. Dan syekhul Islam Taimir rahimahullah taala beliau senantiasa melakukan hal itu. فَأَحْيَانًا بَعْدَ صَلَاتِ العَصْرِ كَانَ يَصْعَدُ إلَى رَأْسِ جَبَلٍ ثُمَّ يَنْزِلُ مِنْهُ. Syeikhul Islam Taimir rahimahullah taala punya kebiasaan. Setelah asar beliau naik ke puncak bukit, kemudian turun pada saat itu. Puncak ya jabal jebal. Hei wah. Kima kima. Okey. Aku perlahan jebal. Al qismu tani. Okey. Jenama tani. Aku perlahan jebal. Al qismu tani. Okey. Jenama tani. Aku perlahan jebal. Al qismu tani. Okey. Jenama Ibadatilakom tak kuno sebaban fitnashitilihada. Insya Allah faeda yang aku sampaikan pada antum semoga itu menjadi sebab saya juga bersemangat untuk menghidupkannya. Oktubu al-nawu al-thani jenis yang kedua riyadatul nufus bil ahlakil hasana olah jiwa yaitu dengan senantiasa berakhlak yang baik. Wal adabul mahmudah dan melakukan adab-adab yang terpuji. Misal Mani tescabar yusabrhu Allah. Innam al hilmul tahlim. hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melatih dirinya untuk bersabar maka Allah mudahkan dia menjadi orang yang penyabar. Demikian pula seperti hadis bahwa sesungguhnya melatih dia sesungguhnya dengan mendapatkan akhlat al hil yaitu sabar itu harus dengan melakukan pelatihan. An-naw'u ats-tsalith riyadhatul adhaan bi Kemudian jenis olahraga yang ketiga adalah mengasah otak dengan mempelajari ilmu-ilmu yang detail. Arju an takun hadiyatan naf'ala lakum taqbaluna semoga ini menjadi hadiah yang bermanfaat bagi antum yang antum siap sallallahu alaihi